Агата Крісті. Карибська таємниця. Розділ перший. Майор Полгрейв розповідає. «А скільки ми чуємо балачок про Кенію», – сказав майор Полгрейв, – «кожен, кому не ліньки, ладний базікати ні синітниці про ту країну. А я прожив там 14 років життя. І то були чи не найкращі мої роки. Стара міс Марпл нахилила голову. То був лагідний жест чемної уваги. Поки майор Полгрейв бомбардував її досить занудними спогадами про своє нецікаве життя, міс Марпл спокійно віддавалася власним думкам. До таких банальних ситуацій вона давно звикла. У тих розповідях ішлося тільки про різні місцевості. У минулому розповідали переважно про Індію. Майори, полковники, генерали. Одна і та сама послідовність слів. симла, носії, тигри, чота, газрі, тифін, кітмагарс і так далі. Майора Полгрейва Термінологія була трохи іншою. Сафарі, кікую, слони, суахілі. Але конструкція розмови нічим не відрізнялася. Старий чоловік мав потребу у слухачах, щоб розбудити в пам'яті дні, коли він був щасливий. Ті дні, коли його спина була прямою, зір гострий, а слух Бездоганний. Декотрі з тих балакунів досі були гарними старими солдатами, інші втратили будь-яку привабливість. І майор Полгрив належав до другої категорії – червонопийкий, зі скляним оком, схожий на опудало жаби. Проте міс Марпл ставилася до всіх старих вояків з однаковою Лагідною доброзичливістю. Вона вдавала, ніби уважно слухає, вряди годи киваючи головою, думаючи про щось своє і милуючись красою навколишнього краєвиду. У цьому випадку бездонною блакіттю Карибського моря. Який він усе ж таки милий, мій любий Реймонд. І з глибокою вдячністю думала вона. Такий милий і такий добрий. Чому він так щиро турбується про стару тітку, вона ніяк не могла зрозуміти. Почуття обов'язку, можливо, почуття родини. А може, він і справді так глибоко її любить. Загалом вона не мала підстав сумніватися, що він – який її любить. Він завжди її любив. Міс Марпл повернулася думками до Карибського моря і підхопила нитку розмови, яку розмотував майор Полгрейв. «Ви здобули там цікавий досвід?» сказала вона підбадьорливо. «Надзвичайно цікавий. Я міг би розповісти вам значно більше. Проте деякі факти не призначаються для вух леді. Тривалий досвід підказав міс Марпл, як треба повестися у цій ситуації. Вона скромно опустила вії, і майор Полгрейв продовжив свою очищену від брутальних подробиць розповідь про звичай племен. А міс Марпл змогла повернутися думками до свого улюбленого небожа. Раймонд Вест був успішним письменником-романістом, збив собі чималий статок і зробив усе від нього залежне, щоб полегшити життя своїй літній тітонці. Минулої зими вона тяжко захворіла на запалення легенів, і лікарі порадили їй тривале перебування на сонці. З притаманною йому щедрістю Раймонд Запропонував Тітці подорож до Вест Індії. Міс Марпл хотіла було відмовитися її лякали висока ціна, велика відстань, труднощі, подорожі, необхідність покинути свій будинок у Сент Мері Міт. Проте Реймонд зумів залагодити усі проблеми. Його друг, який писав книжку, хотів пожити на селі у тихому місці. Він догляне за будинком. Він любить вести домашнє господарство. Як і всі подібні до нього люди, тобто, він замовк, трохи збентежившись. Проте навіть його люба стара тітка Джейн безперечно чула про людей такого типу. Він залагодив і наступні проблеми. Подорожувати сьогодні було легко. Вона полетить літаком. Їхній друг Діана Горокс летить до Тринідаду і проведе тітку Джейн аж туди, на Сент-Оноре. Вона оселиться в готелі Золота Пальма, де хазяйнують Сендерсони. Найприємніше подружжя у світі. Вони доглянуть за нею. Він напише їм негайно. Та сталося так, що Сендерсони повернулися до Англії, але їхні наступники, Кеннеді, повелися по-дружньому і запевнили Реймонда, що його тітка не матиме жодних проблем. На випадок чого на острові був дуже добрий лікар, і вони особисто не спускатимуть із неї очей та подбають, про її комфорт. І вони дотримали свого слова. Молі Кендл, гарненька білявка років двадцяти, завжди перебувала в чудовому гуморі. Вона тепло привітала стару леді і доклала всіх зусиль, щоб забезпечити їй добрий комфорт. Тім Кендл, її чоловік худий, темноволосий років тридцяти, також був втіленням самої доброти. Отож, міс Марпл опинилася далеко від суворого англійського клімату у затишному власному бунгало з усміхненими вестіндійськими дівчатами, які її обслуговували. Тім Кендл завжди зустрічав її в їдальні і відпускав жарти на тему сьогоднішнього меню. А коли їй хотілося, вона йшла стежкою яка приводила її в бунгало на берег моря та пляж, де вона сиділа в зручному плетеному кріслі і дивилася на тих, хто купався. Вона навіть мала товариство з кількох літніх курортників. Старий містер Райфайл, доктор Грем, канонік Прескот і його сестра та її нинішній кавалер майор Полгрейв. Чого ще треба, старій дамі. Але вона не була такою задоволеною, якою мало б бути. І десь у глибині душі міс Марпл почувала себе у цьому винною. Тут було гарно і тепло. І дуже добре для її ревматизму. Чудові краєвиди, хоч мабуть, трохи одноманітні» забагато пальмових дерев. І щодня одне й те саме. Тут нічого не відбувалося. Не те, що у Сент-Мері-Мід, де без прикметних подій не минало жодного дня. Якось і її небіж порівняв життя в Сент-Мері-Мід із піною на поверхні ставка. А вона обурено відповіла, що якби цю піну розмазати по склу, то під мікроскопом там можна було побачити бурхливе життя. А ж, у Сент-Мері-Міт і справді завжди щось відбувалося. Інцидент за інцидентом. блискавично виникали у пам'яті міс Марпл. Помилка, якою міс Лінет припустилася, готуючи собі мікстуру від кашлю. Дивна поведінка молодого Полгейта. Випадок із матір'ю Джорджі Вуда, коли та вирішила провідати сина, але чи справді та жінка була його матір'ю? Справжня причина сварки між Джо Арденом і його дружиною. Так багато цікавих людських проблем, які давали поживу для нескінченних приємних роздумів про сутність життя. От якби знайшлося щось і тут Ну, щось таке, у що вона з приємністю могла б устромити зуби. Вона стрипинулася. До неї раптом дійшло, що майор Полгрейв покинув Кенію і перескочив до кордону з провінцією Трансвааль у Південній Африці, розповідаючи про те, як служив там молодшим офіцером. Саме в цю мить він запитував її з великою щирістю у голосі, Хіба ви зі мною не згодні? Тривала практика допомогла міс Марпл не розгубитися і відповісти на запитання, якого вона не чула. Я не переконана в тому, що маю достатній досвід, аби про це судити. Боюся, я жила надто усамітненим життям. І це добре, моя люба леді. Це добре. Галантно вигукнув майор Полгрей. «А ваше життя було таким розмаїтим, – провадила міс Марпл, сповнена рішучості залагодити свою прикру неуважність». Атож, поблажливо погодився майор Полгрей. Можна сказати, цікаве було життя. Він озирнувся навколо себе оцінливим поглядом. «Гарний тут краєвид!» Тут і справді гарно, сказала міс Марпл, і вже була неспроможна зупинити себе. Але чи тут щось трапляється коли-небудь? Майор Полгрейв здивовано витріщився на неї. А як же? Скандалів і тут вистачає. Знаєте, я міг би вам розповісти. Але міс Марпл потрібні були не скандали. Тим паче, що в сучасних скандалах не було нічого цікавого. Десь два роки тому тут було навіть убивство того чоловіка з Варі Гаррі Вестерн. Та ви, Либонь, пам'ятаєте. Газети тоді багато про це писали. Міс Марпел кивнула головою без будь-якого ентузіазму. То було вбивство не в її стилі. Газети так багато писали про нього, певно тому, що всі причетні особи були вже багаті. Майже не доводилося сумніватися, що Гаррі Вестер застрелив графа Феррарі, коханця своєї дружини, і було не менш імовірно, що за його ретельне обмірковане аліби було заплачено добрі гроші. Усі тоді були п'яні і чимало з тих людей споживали наркотики. «Нецікаві люди», – подумала міс Марпл, – «хоч безперечно». Вони були на відноті і приваблювали до себе увагу. Але вони її не цікавили. А якщо ви запитаєте мене, то я скажу вам, що то було не єдине вбивство у той час. Він похитав головою і підморгнув їй. Я підозрював? О, я справді підозрював. Міс Марпл випустила з рук свій клубок вовни, і майор нахилився і подав його їй. «Якщо ми вже заговорили про вбивство, провадив він, то мені одного разу трапився надзвичайно цікавий випадок, хоч і не особисто мені». Міс Марпл підбадьорливо сміхнулася. Якось у клубі зібралося чимало хлопців, і один почав розповідати свою історію, він був лікар і розповів нам про один із випадків зі своєї практики. Молодий чоловік прийшов і розбудив його серед ночі. Його дружина повісилася. У них не було телефону, то ж після того, як він витяг її з зашморгу і зробив усе, що міг, він вивів машину з гаража і поїхав шукати лікаря. Жінка не померла, хоч і була близька до смерті. Проте вона оклигала. Молодик, схоже, дуже її любив. Він плакав, як дитина. Він помітив, що протягом останнього часу вона була якось дивна. Поринула в депресію чи щось таке. Та все нібито обійшлося. Але через місяць та сама жінка прийняла за велику дозу снодійних пігулок і відійшла до кращого світу. Сумна історія. Майор Полгрейв зробив паузу і похитав головою. Поза він свою розповідь, вочевидь, не закінчив, міс Марпл чекала її продовження. А що тут особливого, могли б ви сказати? Жінка була надто нервова. Ось вам і результат. Але десь через рік той лікар правив теревені з колегою, і той другий ескулап – Розповів йому про жінку, що намагалася втопитися. Чоловік витяг її з води, покликав лікаря, і удвох вони повернули її до життя. Та минуло кілька тижнів, і вона отруїлася газом. Трохи дивний збіг, чи не так? По суті, та сама історія, мій знайомий каже. У мене теж була подібна історія. Мого чоловіка звали Джонсом. «Чи як-то б його звали? А твого?» «Точно не пам'ятаю. Здається, Робінсоном, але, безперечно, не Джонсом. Отже, ті двоє подивились одне на одного і погодилися на тому, що все це дуже дивно. І тоді мій знайомий дістав фото і показав його колезі. «Ось він, той чоловік», – сказав він. Я приїздив до нього наступного дня, щоб розпитати подробиці, і побачив біля його парадних дверей чудовий екземпляр китайської троянди, різновид, якого я раніше ніколи не бачив у цій країні. Мій фотоапарат був зі мною в машині, і я зробив фото. У ту мить, коли я клацнув за двором, то чоловік з'явився у дверях. І я теж його сфотографував. Не думаю щоб він це помітив. Я запитав його про китайську троянду, але він не знав, як називається той її різновид. Другий лікар подивився на знімок і сказав, «Фокус трохи порушений, але я готовий заприсягтися. У всякому разі я майже переконаний, що це той самий чоловік. Я не знаю, чи дали вони тій справі якийсь хід». А якщо й дали, то нічого не домоглися. Думаю, той містер Джонс чи містер Робінсон, чи хто він там був, прикрив свої сліди дуже вміло. Але ж дивна історія. Правда ж? Навіть не хочеться вірити, що таке буває. Таке буває, спокійно відказала міс Марпл. І мало не щодня. «Е, оближте!» Це надто фантастичний збіг. Якщо чоловік знайшов формулу, яка працює, він уже не зупиниться. Він робитиме те, що почав. Як той, що топив своїх наречених у ванні. Щось подібне. Лікар подарував мені той знімок. Не наче, як якийсь курйоз. Майор Полгрейв почав глубатися в туго набитому гамані, бурмочучи сам до себе. «Скільки тут усіляких речей! Не знаю, навіщо я їх зберігаю!» «А я знаю», – подумала міс Марпл. «Ці речі правлять за ілюстрації до його комплекту історій. А та, яку він щойно розповів, і яку, певно, добре відпрацював, повторюючи її безліч разів, можливо, на самому початку була зовсім іншою. Майор усе ще совався і мурмотів. «Геть забув, куди я її запхав. А ось ця була гарною жінкою, хто б міг подумати?» «То де ж я її? Та ось чому я ніяк не міг пригадати, куди я її подів. Які бивні! Я мушу вам показати, він раптом замовк, витяг зі стосика маленьку світлину і втупився у неї. Хочете подивитися на фотографію вбивці? Він уже наготувався показати світлину їй, але раптом його рука зупинилася у своєму русі. Ще більше схожий на опудала жаба, ніж раніше, майор Полгрейв раптом прикипів поглядом, до якоїсь точки над її правим плечем. Звідти долинали голоси і шародіння кроків, які наближалися. «Чорт забирай! Я хотів...» Він швидко запхав усе назад у свій гаман і поклав його до кишені. Його обличчя стало ще більш багровим, ніж раніше, і він промовив гучним і якимсь неприродним голосом. «Отже...» Я радий, що показав вам ті слонові бивні. тубом найбільший слон із тих, яких я будь-коли застрелив. «А, привіт!» – вигукнув він фальшиво приязним тоном. «Погляньте, хто сюди прийшов. Великий квартет. Флора і фауна. Ну, то як сьогодні вам пощастило?» Кроки, що наближалися, належали чотирьом постояльцям готелю, яких міс Марпл вже знала в обличчя. То були дві подружні пари, і хоч міс Марпл ще не була знайома з їхніми прізвищами, проте знала, що до високого чоловіка з кучмою густого, посивілого волосся зверталися як до Грега. А його дружина, жінка із золотавим волоссям, була відома як Лакі, а двох інших, які складали другу подружню пару, худого, темноволосого чоловіка та вродливу жінку з опітреним і засмаглим обличчям, називали Едвардом та Евелін. Вони були ботаніками і цікавилися також птахами. «Можна сказати, не пощастило», – відповів Грек. «Принаймні, ми не знайшли те, чого шукали». «Я не знаю», – чи знайомі ви з міс Марпл, полковник і місіс Гіллінгдон, та Грек і Лакі Дайсони. Вони приязно привіталися з нею. І Лакі голосно сказала, що помре, якщо їй негайно або трохи згодом не дадуть чогось випити. Грек помахом руки покликав Тіма Кенделла, який сидів неподалік із дружиною, переглядаючи якісь бухгалтерські Книги. «Привіт, Тіми! Принесіть нам чогось випити!» Він обернувся до інших і запитав. «Пунш?» Усі ствердно кивнули головами. «Для вас те саме, міс Марпл!» Міс Марпл подякувала, проте сказала, що ліпше вип'є свіжого лимонаду. «Отже, свіжий лимонад і п'ять пуншів», – сказав Тім Кендалл. «Приєднуйся до нас, Тіме. «Я б залюбки, але мені треба заповнити рахунки. Не можу скинути всю роботу на Моллі!» «Сьогодні, до речі, виступає шумовий оркестр!» «Чудово!» – вигукнула Лакі. «Прокляття!» – спохмурніла вона. «Я вся у колючках!» «Ой, Едвард навмисне затягнув мене в колючий чагарник!» «То були гарні рожеві квіти!» сказав Гіллінгдон. «І гарні, довгі шпичаки. Ти справжній садист, Едварде!» «Не те, що я, сказав Грек, усміхаючись, саме втілення людської доброти». Евелін Гіллінгдон сіла поруч із міс Марпл і стала весело базікати, звертаючись до неї. Міс Марпл поклала своє плетіння на коліна. «Повільно!» І, долаючи певні труднощі через ревматизм у шиї, вона обернула голову через своє праве плече і подивилася назад. На певній відстані там стояло велике бунгало, у якому жив багатий містер Райфайл, але там не видно було ознак життя. Вона цілком доречно відповідала на зауваження Евелін, справді, якими Добрими були до неї люди, а її погляд замислено ковзав по обличчях двох чоловіків. Едвард Гілінгтон здавався добрим чоловіком, спокійний, але дуже чарівний. А Грек був великим, збудженим, переповненим галасливою радістю. Він і Лакі нагадували їй канадців або американців. Вона подивилася. На майора Полгрива, який явно перегравав у своєму намаганні здаватися добродушним. Розділ другий. Міс Марпл порівнює. Того вечора в Золотій Пальмі було дуже весело. Сидячи за своїм столом у кутку, міс Марпл із цікавістю озиралася навкруг себе. Їдальня була великою кімнатою, відкритою з трьох боків до теплого, запашного повітря Вест-Індії. На кожному столі стояла невеличка лампа, пофарбована у якийсь неяскравий колір. Більшість жінок були у вечірніх сукнях. З-під тонкого ситцю стриміли засмаглі плечі та руки. Перед від'їздом з Англії дружина племінника міс Марпл Джоун із лагідною наполегливістю вмовила стареньку прийняти від неї невеличкий чек. «Бо, тітко Джейн, там буде дуже жарко, а я не думаю, що ви маєте щось із тонкого одягу». Джейн Марпл подякувала і взяла чек. Вона досягла того віку, коли для старих людей природно не тільки фінансово підтримувати юних, а й одержувати підтримку від людей середнього віку. Проте вона не могла примусити себе купити собі якусь дуже тонку одяг. У своєму віці вона рідко зігрівалася по-справжньому, навіть у найжаркішу погоду, а температуру, яка тоді стояла в Сент-Оноре, аж ніяк не можна було назвати тропічною спекою. Того вечора вона була вдягнена в найтепліших традиціях провінційної англійської леді – у сіру сукню з мереживими, Не те, щоб вона була в тій залі єдиною старою жінкою. Там були представники різного віку – старі фінансові магнати зі своїми молодими третіми – або четвертими дружинами. Були подружжя середнього віку з Північної Англії. Весела родина з Каракаса з прийомними дітьми. Узагалі, країни з Південної Америки були тут представлені найбільше. Повсюди чулися іспанська та португальська мови. На задньому плані трималися солідні англійські джентльмени. Два пастори Лікар і суддя на пенсії. Тут була навіть одна китайська родина. Обслуговування в їдальні здійснювали переважно жінки. Високі і струнки червоношкірі дівчата з гордою поставою, одягнені в біле. Обов'язки Дотеля виконував досвідчений офіціант-італієць. Вино подавав француз. А Тім Кендл тримав усе під своїм пильним поглядом, зупиняючись то там, то там, щоб погоманіти з людьми, які сиділи за столами. Дружина, вельми приваблива молода жінка, вправно допомагала йому. Волосся в неї було природного золотавого кольору, а рот майже завжди розтягнений у широкій усмішці. Настрій у молі Кенделл, сувався рідко. Підлеглі з ентузіазмом виконували її розпорядження, і вона вміло знаходила підхід до дуже різних гостей. З літніми чоловіками вона сміялася і фліртувала. Щодо жінок молодшого віку, то вона захоплювалася їхніми вбраннями. «О, у які фантастичні сукні ви прийшли на сьогоднішній вечір, міс Дайсон!» «Я вам так заздрю, що готова зірвати її з ваших плечей». Але вона була дуже гарна і у своєму вбранні, чи принаймні так здавалося міс Марпл, білій сукні, яка туго облягала тіло, з накинутою на плечу гаптованою шовком світло-зеленою шаллю. Лаки не витримала, щоб не помацати ту шаль пальцями. «Чудовий колір!» «Мені теж хотілося б таку мати. Ви можете купити її у місцевій крамниці», – сказала їй Моллі і пройшла далі. Вона не стала зупинятися біля столу, за яким сиділа міс Марпл. Літніх дам зазвичай залишали чоловікові. «Старенькі набагато більше люблять чоловіків», – казала вона. Тім Кендл підійшов і нахилився до міс Марпл. — Може, ви хотіли б чогось спеціального? — запитав він. — Ви тільки мені і скажіть, і ми приготуємо для вас усе, що ви замовите. Готельна їжа та ще й приготована у субтропіках — це не те, що ви звикли споживати вдома. Егеш? Міс Марпл усміхнулася і сказала, що це одна з причин, чому іноді буває так приємно поїхати за кордон. Тоді все окей. Але якби вам чогось хотілося? Чого, наприклад? Ну, знаєте, Тім Кендел на мить завагався. Бутербродного пудингу. Нарешті наважився припустити він. Міс Мартл усміхнулася і відповіла, що чудово обійдеться без бутербродного пудингу протягом певного часу. Вона взяла, Ложечку, і заходилося їсти своє фруктове морозиво з маракуєю, весело і схвально усміхаючись. У цю мить заграв шумовий оркестр. Шумові оркестри на Антильських островах вважають однією з головних розваг. Правду кажучи, міс Марпл могла б чудово обійтися без них. Вона вважала, що вони створюють не музику, а брязкіт, бридкий і гучний без потреби. Проте не випадало сумніватися, що іншим цей брязкіт подобався. І міс Марпл, згадавши про свою юність, вирішила, що оскільки заховатися від цих звуків вона нікуди не зможе, то доведеться їх полюбити. Не могла ж вона попросити Тіма Кендела щоб на її замовлення оркестр заграв «Голубий Дунай». Як-то приємно танцювати вальц. А сьогодні молоді танцюють казна що, вистрибують, кривляються. Звісно, молодь має розважатися так, як їй до вподоби. Але тут міс Марпл несподівано зупинилася у своїх роздумах, бо їй раптом Спало на думку, що дуже мало з присутніх тут людей були молодими. Танці, яскраве освітлення, музика оркестру, навіть такого чудернацького, як шумовий. Усе це безперечно призначалося для молоді. Але де ж тут молодь? Молодь, певно, навчається в університетах або працює маючи лише два тижні відпустки на рік. Таке місце відпочинку, як тут, надто далеко розташоване і надто дороге. Це веселе і безтурботне життя призначається для тридцятирічних і сорокарічних і тих старих чоловіків, які хочуть догодити своїм молодим дружинам, а іноді і собі разом із ними». Можна тільки пошкодувати, що молодих тут мало, або і зовсім нема. Міс Марпл нудьгувала за молоддю. Була тут, звичайно, місіс Кендал. Вона, певно, мала не більше, як 22 чи 23 роки. І, як здавалося, щиро втішалася. Але ж це була її робота тільки всього. За сусіднім столиком сиділи канонік Прескотт, та його сестра. Вони помахали міс Марпл рукою, щоб вона приєдналася до них пити каву. І вона прийняла запрошення. Міс Прескот була худою жінкою із суворим обличчям, а Канонік круглим, рожебощоким чоловіком, чиє обличчя сяяло добродушністю. Принесли каву і стільці трохи відсунули від столів. Міс Прескот відкрила свій НССР і дістала звідти бритку на вигляд скатертину, яку підшивала. Вона розповіла міс Марпл про події дня. Уранці вони відвідали нову школу для дівчаток. Після пообіднього відпочинку пройшлися плантацією цукрової тростини і пили чай у пансіоні, де зупинилися їхні друзі. Прескоти оселилися в Золотій Пальмі раніше, аніж міс Марпл, і тому змогли розповісти про інших постояльців готелю. О той старий чоловік, містер Райфайл, приїздить сюди щороку. Він фантастично багатий. Володіє величезною низкою супермаркетів, розкиданих по всій північній Англії. Молода жінка та, що з ним – його секретарка Естер Волтерс, вдова. Там усе гаразд, звичайно, нічого непристойного. Зрештою, йому вже майже вісімдесят. Міс Марпл кивком голови висловила свою цілковиту згоду з тим, що там і справді не може бути нічого непристойного. А Канонік зауважив. «Дуже мила молода жінка, і її мати, якщо не помиляюся, Вдова і живе в Чичестері. Містер Райфайл привіз із собою також служника, чи то радше медбрата. Він кваліфікований масажист, гадаю. Його прізвище Джексон. Бідолашний містер Райфайл практично паралізований. Як це сумно з такими-то грішми. Він щедро і з радістю жертує на церкву схвально промовив канонік Прескот. Люди мінялися місцями. Одні пересідали далі від шумового оркестру, інші – ближче. Майор Полгрейв приєднався до квартету Гіллінгдонів-Дайсонів. «Тепер про тих людей!» – мовила міс Прескот, без потреби знизивши голос, бо він однаково не був чутний через гуркіт і брязкіт шумового оркестру. Я саме збиралася запитати у вас про них. Вони були тут торік. Вони щороку, по три місяці, живуть у Вест-Індії, осіляючись на різних островах. Високий чоловік то полковник Гіллінгдон, а темноволоса жінка його дружина. Вони ботаніки. Інші двоє містер і місіс Грегорі Дайсон. Американці. Він пише про метеликів, якщо я не помиляюся. І усі четверо цікавляться птахами. Так приємно, коли люди мають хоббі на свіжому повітрі. Добродушно промовив канонік Прескот. «Джеремі, думаю, їм би не сподобалося, що ти назвав їхні захоплення хоббі», – сказала його сестра. «Вони друкують свої статті». В журналах National Geographic та Royal Articultural Journal вони сприймають себе вельми серйозно. Гучний вибух сміху долинув від столу, на який вони дивилися. Він був настільки гучний, що перебив бряскіт шумового оркестру. Грегорі Дайсон відхилився назад на своєму стільці і бив кулаком по столу. Його дружина протестувала а майор Полгрив осушив свій келих і, схоже, аплодував. У цю мить їх навряд чи можна було назвати людьми, які сприймають себе серйозно. Майорові Полгриву не слід так багато пити, сердито зауважила міс Прескот. У нього високий кров'яний тиск. На стіл принесли нову порцію пуншів. «Так добре розібратися в усьому», – сказала міс Марпл. «Коли я зустрілася сьогодні з ними пополудні, то не була певна, хто з ким одружений». На хвилину запала мовчанка. Міс Прескот сухо кахикнула і сказала, «Ну, а що до цього?» Джон, урвав її канонік тоном, у якому чувся докір. «Може, було б краще, якби на цьому ти зупинилася. Знаєш, Джеремі, я нічого особливого і не хотіла сказати. Але ти ж сам повинен пам'ятати, як торік невідомо з якої причини. Я й справді не розумію, чому ми подумали, що місіс Дайсон – це місіс Гіллінгдон. Поки хтось не сказав нам, що вона – не була нею. Можна тільки дивуватися, як у людей іноді виникають хибні уявлення. Невинним тоном промовила міс Марпл. Її погляд на мить зустрівся з поглядом міс Прескот. Іскра жіночого взаєморозуміння пробігла між ними. Чоловік, наділений тоншим розумінням, аніж канонік Прескот. Напевне, відчув би, що він зайвий у цій розмові. Жінки обмінялися ще одним сигнальним поглядом. Він промовляв не менш виразно, аніж якби були сказані відповідні слова. Якось іншим разом. «Містер Дайсон називає свою дружину Лакі. Це її справжнє ім'я чи прізвисько?» – запитала міс Марпл. «Навряд чи це її справжнє ім'я?» «Я його запитував», – сказав Канонік. «Він сказав, що називає її Лаки, бо вона принесла йому щастя. Якщо він втратить її, – сказав він, – то втратить і своє щастя. Гарно сказано, чи не так? Він дуже любить пожартувати», – зауважила міс Прескот. Канонік із сумнівом подивився на сестру. Шумовий оркестр перевершив себе диким вибухом какофонії і по підлозі зачовгали ноги танцюристів. Міс Марпл та всі інші обернули стільці, аби зручно було дивитися. Танці подобалася міс Марпл більше, ніж музика. Їй було приємно дивитися на посмикування ніг та ритмичні розгойдування тіл. Усе це здавалося їй дуже реальним. Так, ніби під рухами ховався глибокий зміст. Сьогодні ввечері вона вперше трохи освоїлася в новому оточенні. Досі вона ніяк не могла знайти те, що завжди вдавалося їй дуже легко. Схожість у людях, яких вона бачила вперше, з різними особисто знайомими її людьми. Можливо, вона була трохи приголомшена яскравими враженнями та екзотичними кольорами, і тепер відчула, що незабаром зможе зробити кілька цікавих порівнянь. Наприклад, Молі Кендл схожа на дуже приємну дівчину, чиє ім'я вона – не могла пригадати, і яка працювала кондуктором на автобусі до Маркет-Бейзингу. Вона завжди допомагала їй увійти і ніколи не подавала сигналу відходити, поки не переконувалася у тому, що міс Марпл добре всілася. Тім Кендл трохи скидається на метро до в ресторані Роял Джордж». У Мечестері він так само самовпевнений і водночас стурбований. Той чоловік мав вироску шлунка, згадала вона. Що ж до майора Полгрейва, то він нічим не відрізняється від генерала Леруа, капітана Флемінга, адмірала Віклоу та командера Річардсона. Вона перейшла до більш цікавих осіб. Грег, наприклад. Грега, їй важче порівняти з кимось, бо він американець. Щось у ньому є від сера Джорджа Тролопа, який завжди так жартував на зборах цивільної оборони. А може від містера Мердока Різника? Містер Мердок мав досить погану репутацію, але деякі люди вважали, що то чисті плітки і що сам містер Мердок заохочував поширювати всіляку нісенітницю про себе. Лаки. Ну, тут усе просто. Марлік із трьох корон. Евелін Геллінгтон. Цілком ототожнитись з кимось Евелін нелегко. За своєю зовнішністю вона могла б зіграти багато ролей. Високих тонких англійок з обвітряним обличчям чимало. Леді Кароліна Вулф – перша дружина Пітера Вулфа, яка наклала на себе руки. Або Леслі Джеймс – тиха жінка, яка вміла приховувати свої почуття і, продавши свій будинок, подалася у світ, нікому не сказавши, куди вона їде. Полковник Гіллінгтон. Тут прямої аналогії у неї нема. Спочатку вона повинна, бодай, трохи пізнати його. Один з тихих чоловіків із добрими манерами. Ти ніколи не знаєш, що у них на думці. Іноді вони здатні вас здивувати. Вона пам'ятає, як одного дня майор Гарпер тихцем перерізав собі горло. Ніхто так ніколи і не довідався, навіщо він це зробив. Міс Марпл вважала що знає це, але цілком певною вона ніколи не була. Її погляд ковзнув до того столу, за яким сидів містер Райфайл. Про нього відомо, що він неймовірно багатий, щороку приїздить до Вест-Індії, що він наполовину паралізований і схожий на покритого зморшками старого хижого птаха. Одяг Вільно висів на його всохлому тілі. Йому могло бути 70-80 або і 90 років. Очі він мав пронизливі і часто бував брутальний, але люди рідко ображалися на нього, почасти тому, що він був дуже багатий, а почасти через його могутню особистість, яка гіпнотизувала, і навіювало почуття, що в якомусь розумінні містер Райфайл мав право бути брутальним, якщо йому хотілося таким бути. Поруч нього сиділа його секретарка місіс Волтерс. У неї було волосся, кольору пшениці і приємне обличчя. Містер Райфайл часто бував брутальний у стосунку до неї, але вона, схоже, цього ніколи не помічала. То була неулесливість, а радше неуважність. Вона поводилася, як поводиться в лікарні добре тренована медсестра. «А може, – подумала міс Марпл, – вона колись і працювала медсестрою. Високий і вродливий молодик у білому піджаку підійшов і став за стільцем містера Райфайла. Старий подивився на нього, кивнув головою а потім рукою показав йому на стілець. Молодик сів. «А це, гадаю, містер Джексон», мовила міс Марпл, звертаючись сама до себе. Його слуга і масажист. Вона приділила і містеру Джексону певну частку своєї уваги. У барі Моллі Кендл потяглася всім тілом і скинула свої черевики на високих підборах. Тім увійшов із тераси і приєднався до неї. На мить вони залишилися у барі самі. "Стомилася, Люба?" запитав він. "Та трохи. Сьогодні мене не пакує біль у ногах. Це не забагато для тебе? Стільки роботи і нелегкої легкої роботи?" Він подивився на неї з тривогою у погляді. Вона засміялася. «Ах, Тіми, не кажи дурниць! Мені тут дуже подобається. Тут чудово. Я завжди мріяла про щось подібне. І ось моя мрія стала реальністю. Тут і справді чудово, якщо ти приїхав сюди відпочити. Але для власників готелю це тяжка робота. Але ж, «Нічого задарма не дістається», – резонно зауважила Моллі. Тім Кендел спохмурнів. «Ти гадаєш, у нас все гаразд? Ми працюємо успішно? Нам є чим похвалитися?» «Звичайно, є». «А ти думаєш, що люди кажуть, при Сендерсонах тут було набагато краще?» «Звичайно, хто-небудь неодмінно так скаже. Але це будуть...» «Ті, кого дратують будь-які зміни. Я переконана, що у нас усе виходить набагато ліпше, ніж у них. У нас усе ефектніше і привабливіше. Ти зачаровуєш старушенці і вмієш створити враження, ніби готовий кохатися з ними. Кому вже стукнуло сорок або п'ятдесят, і вони втратили всяку надію, а я пускаю бісок із старим джентльменом, примушую їх почуватися, як ото собак» що їх привели на злучку, і виступай в ролі ніжної доньки перед сентиментальними стариганами, яким би хотілося її мати. О, у нас все виходить пречудово. Похмурий вираз зійшов з обличчя Тіма. Це добре, що ти так думаєш. А ось я боюся. Ми пішли на великий ризик заради цього. Я покинув свою роботу і правильно зробив. Швидко втрутилася Моллі. Вона руйнувала твою душу. Він засміявся і поцілував її в кінчик носа. Ти з тим покінчив, повторила вона. Чому ти весь час стурбований? Така, либонь, у мене вдача. Я завжди думаю, а раптом щось станеться. Що тут може статися? Ну, не знаю. Хтось може втопиться, тільки не тут. Це один. З найбезпечніших пляжів, і ми маємо того здоровеного шведа, який пильно охороняє його. Звісно, я базікою нісенітницю, – сказав Тім Кендл. Він завагався, а тоді запитав. Тебе більше не тривожить сни? Е, пусте, – сказала Моллі і засміялася. Розділ третій. Смерть. У готелі. Міс Марпл принесли сніданок у ліжко, як звичайно, чай, варене яйце та скибочки фруктів. Фрукти, які росли на цьому острові, не вельми смакували міс Марпл. Вона з превеликим задоволенням з'їла б яблуко. Але про яблука тут, схоже, ніхто ніколи не чув. Проживши тут майже тиждень, міс Марпл вилікувалася від звички запитувати про погоду. Погода завжди була однакова, гарна, жодних цікавих перемін. «Тут немає місця для розмаїтої погоди англійського дня», – пробурмотіла вона до себе і не могла пригадати, чи це цитата, чи вона сама скомпонувала. Фразу. Сюди, звісно, налітали урагани. Проте урагани місі Марпл вважала не погодою, а чимось більш подібним до божої кари. З неба могла пролитися рясна злива, яка тривала не більш як п'ять хвилин, і раптово припинялася. Усе і усі промокли вщент, проте через п'ять хвилин. Усе знову було сухим. Чорношкіра дівчина з Вест-Індії всміхнулася і сказала: "Доброго ранку", поставивши тацю на коліна міс Марпл і сяйнувши чудовими білими зубами. Надзвичайно милі дівчата, і можна тільки пошкодувати, що вони не мають ніякого бажання подружуватися. Це дуже непокоїло «Каноніка Прескота? Христин багато», – казав він, – «а вінчання – жодного». Міс Марпл з'їла сніданок і спланувала, як вона проведе сьогоднішній день. Власне, тут не було чого планувати. Вона підведеться з ліжка, рухаючись повільно, щоб відразу не перевтомитися. Бо сьогодні жарко, а її пальці – не ворушиться так легко, як ворушилися колись. Потім відпочине хвилин із десять або десь так, візьме своє плетиво і повільно рушить до готелю, міркуючи, де їй прилаштуватися. На терасі, яка виходить до моря, чи піти на пляж, де вона зможе вмоститися і спостерігати, як купаються дорослі та діти». Зазвичай вона віддавала перевагу другому варіанту. Після обіднього відпочинку вона зможе прогулятися. Власне, яка різниця? Сьогоднішній день нічим не відрізнятиметься від інших, подумала вона. А проте її сподівання не справдилися. Міс Марпл стала виконувати свою програму як собі спланувала і повільно ішла стежкою до готелю, коли їй зустрілася Молі Кендел. Уперше на обличчі цієї веселої молодої жінки не було усмішки. Сумний вираз настільки суперечив її характеру, що міс Марпл відразу запитала: Моя люба, сталося якесь лихо? Молі Кивнула головою. Вона трохи завагалася, а потім сказала. «Що ж, ви мусите знати. Усі про це скоро знатимуть. Лихо сталося з майором Полгрейбом. Він помер». «Помер? А то помер вночі. О, моя Люба, яка прикрість! Так це жахливо, що сюди прийшла смерть». Усіх відразу охопить смуток. Правда, він був дуже старий. Учора він здавався цілком здоровим і дуже веселим, сказала міс Марпл, у якої виникло відчуття внутрішнього протесту проти припущення, що хто завгодно похилому віці може померти у будь-яку мить. Він здавався цілком здоровим, повторила вона. У нього був високий кров'яний тиск, сказала Моллі. Але ж тепер проти цього існують ліки, якісь пігулки або що. Наука сьогодні така могутня. Справді так, але, можливо, він забув ковтнути свої пігулки або прийняв їх забагато, як ото буває з тими, хто приймає інсулін. Міс Марпл не вважала, що між діабетом і високим кров'яним тиском багато спільного. Вона запитала, а що сказав лікар? Доктор Грем, який уже давно на пенсії і живе тут у готелі, оглянув його. Прийшли також представники місцевої влади, щоб видати свідоцтво про смерть. Але, схоже, вона була цілком природною. Такі речі нерідко трапляються, коли у тебе високий кров'яний тиск. «А надто, якщо ти забагато випив!» А майор Полгрей полюбляв надоживати спиртним. «Вчора ввечері, наприклад. Так, я помітила, – сказала міс Марпл. Він, Либонь, забув прийняти свої пігулки. Старому не пощастило, але ж ніхто не може жити вічно, правда ж? Однак для нас із Тімом це велика прикрість. Люди можуть подумати, що з їжею було щось не так. Але ж симптоми харчового отруєння і симптоми надмірно високого тиску зовсім різні. Чи не так? Так, але люди полюбляють базікати нісенітниців. А якщо вони подумають, що їжа була погана, і поїдуть звідси, та ще і своїм знайомим розкажуть. «Я не думаю, що вам слід тривожитися». — лагідно промовила міс Марпл. — Ви ж самі сказали, що старий чоловік, такий як майор Полгрейв, а йому було безперечно за сімдесят, може померти будь-якої хвилини. Для більшості людей така смерть є цілком природною, хоч і сумною подією. — Як билиш, засмучено промовила Моллі, — вона не була такою раптовою. Атож, вона справді була дуже раптовою, подумала міс Марпл, повільно ідучи далі. Адже ще вчора ввечері він сидів разом із Герлингдонами і Дайсонами, розмовляючи з ними та весело сміючись. Гілінгтонами і Дайсонами. Міс Марпл стишала ходу і, зрештою, зупинилась. Вона не пішла на пляж, а примостилася в затіненому кутку тераси. Дістала своє плетиво, і дротики замиготіли в її руках, ніби хотіли встигнути за швидким перебігом її думок. Їй це не подобалося. Ні, їй аж ніяк не подобалося. Чомусь не зовсім несподіваною видалася їй смерть майора. Вона стала перебирати подумки події вчорашнього дня. Майор Полграїв